Allahüməşrəxli sadri və əsirli əmri vəhlil-uqətən min lisani yətqəhu qavli. Allahümə əllimnə və nənfə'nə və nəfəmə Biz keçən dərslərdə İmam Bərbəxər rəhməhullahın şərhüsününə kitabını oxuyurduk və bugün də Allah xələtələnin izni ilə bu kitabı oxumağa davam edəcəyik. 10-cu başlıqda qaldıq, yəni 9-cu başlıqda otuq. 10-cu başlıqda İmam Bərbəxər rəhməhullah buyurur. Və ələm اَنَّهُ لَا يَخِمُّ إِسْلَامَ أَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ مُتَّبِعًا مُسَدِّقًا مُسْلِمَةً Bil ki, Allah sənə rəhm etsin, insanın İslamı kamil olmaz. Yəni, onun İslamı kamil olmaz. Hətta Quranı və sünnəyə lazımınca itibar edincə, itibar, yəni tabi olunca, onu tə, lazımınca təsliq edincə, ona lazımınca təsvim olunca hemən zəmenə inne qad baqiya şey'un min al-amr al-islam lem yakfi lem yafinehu ashhab rasulullah sallallahu alayhi və sallam faqad kəzzəbəhum və kəfa bihadha furqatan və ka'anan alayhim və əgər kim iddia etsə ki İslam dinində elə bir şeylər qalıb ki onu səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, səhabələri Allah onların hamısına razı olsun, bizə çatdırmırlar. Artıq o səhabələrə adının, səhabələrin adından yalan danışmış, onlara lövhən atmış olar. Həmin səhu مubtə'd, mubtədi mübtədi zallun, muzillun muhtəf fi l-islam min. Həmin insan, yəni səhabələr haqqında belə rəy yürdən insan bidətçidir, zəlalətə düşüb Başqalarında özü ilə bərabər cələtə aparanlardandır və İslam dinində olmayan şeyləri İslam dininə əlavə edənlərdəndir. Bu kəlmələrin şəhəfində Şəx Əhməd Həfzəhullah buyurur İmanın vacib etdiyi şeylərdən biri də dinin kamil olmasına iman gətirməkdir. Bütün, yəni Dinin insanlara kamil şəkildə çatdırılmasına iman gətirməkdir. Çünki İmam Bəra Bəxar Rəhməhullah qeyd etdi. Öncəki kəlamında hər bir müsəlmana vacibdir ki, İslama tam şəkildə təslim olsun. İslam sözünün mənası təslim olmaq deməkdir. İslam sözü İslam sözü istislam sözündən götürüb, yəni tabi olmaq, təslim olmaq deməkdir və hər bir kəsə vacibdir ki, İslam dininə tam şəkildə tabi olsun və bilsin ki, İslam dini tamdır, kamildir. Əgər kamil olmasa, ona kamil şəkildə tabi olmaq mümkün deyil. Və hər kəs etiqat etməlidir ki, vacibdir ki, hər bir etiqat etməsi İslam dini kamildir. Buna görə də Şeyh Əhməd buyurur, imanın tələb etdiyi şeylərdəndir ki, imanın vacib etdiyi şeylərdəndir ki, insan etqərd etsin ki, İslam dini kamildir. Çünki Allah s.a.v. Məyidə surəsinin 3-cü ayəsində buyurur, Əl-yovmə əkmət ləkum dinəkum Bugün sizə dinimi kamil etdim və əkməmtu aleykum ni'məti və sizə olan ni'mətimi tamamladım. Və rəzəytu ləkum isləmə, və sizə din olaraq İslamı seçdim. Əgər kim səhabələrin dini bizə lazımanı çatdırmadığını iddia edərlərsə, o halda bu ayəyə qəhəş çıxmış olar. Onlarla. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur: "Lə yazəli təaifə min ümməti zahirina aləl haq". Mənalı ümmətimdən haqq qızarına zahir olan, haqqdan möhkəm yaşayan bir tayfa bir dəstə heç zaman əskik olmaz. Və kim əgər iddia edərsə bunu, yəni, ya dinin nabisliyi və yaxil səhabələrin bizə dini lazımını çatdırmadığını iddia edərsə, artıq Peyyəməs Əsəmin bu hədsinə qarşı çıxmış olar, deyil çıxmış olar. Çönki Peyyəməs Əsəmin buyurur, zahirinə ələl haqq, yəni haqqın üzərində, yəni kamil haqqın üzərində, dinin üzərində sabit olarlar. <coughs> 11-ci 11-ci 11-ci başlıqda buyurur İmam Bərbəhər Rəhməhullah Və ələm rəhmək Allah Ənəhu leysə fə sünneti qiyas Və lə tudrəb ləhəl əmfəl Bir ki, Allah sənə rəhmək üçün sünnəyə yəni Peyğəmbər səzərinin sünnəsinə qiyas edilməz Qiyas yəni o başqa bir şeylə müqayisə olunmaz Və lə tudrəb ləhəl əmfəl Və ona misallar çəkilməz Yəni ona Misallar çəkilmə sözü mənası olur ki, ona başqa bir şey tay-dərabər tutulmaz. Heç bir şey sünnəyə tay-dərabər tutulmaz. Heç bir şey nəyə qəstəliyir? İnsanların sözlərini, yəni başqa bir kəsin kəlamı Peyğəmbər s.a.v. sünnəsinə dərabər tutulmaz, ortaq tutulmaz. Və lə tətəbi' fiyhə əhvə və sünnəyə sünnə o mövcud ola-ola İnsanların rəyinə tabi olunmaz. Bəli, huwa tasdiq bi əsari Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, bilə keyfin və la şayhin və la yıqal keyf. Əsna yani bunlardan uzaq olaraq insan gərək peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gələn əsərləri təsdiq etsin, yəni hədisləri təsdiq etsin. Təbii ki, sahih olan hədisləri təsdiq etsin. Bilə keyf. Yəni onun keyfiyyətinə varmadan onun keyfiyyətinə varmadan yəni hədsin sahih hədsin nəyə görə belə buyurulub səbəb nədir və s. bu kimi keyfiyyətlərinə varmadan onu təsdiq etsin və ləşək həmçinin onun şərhinə varmadan və həmçinin insana olmaz ki, desin ki limə o okay, keyf nə üçün, yəni nəyə görə belə deyilib hansı səbəbdən belə deyilib necədir Yəni hadislər varisinə, Peyğəmbərin sünnəsi barəsində belə demək olmaz. Bu əzəmətli kəlmələrin şərhində şərh şey buyurur. İnə, inə bu bu kəlmələri əqidə məsələlərinə tətbiq olunur. Yəni bütün məsələlərə deyil, yalnız əqidə məsələlərinə tətbiq olunur. Çünki biraz öncə qeyd etdik ki, sünnəyə misal çəkilmər. Yəni sünnəyə heç bir şey bərabər tutmaq. Bu, yəni doğru kəlamda bütün sünnəylə bütün sünnəyə, yəni əqidə və qeyri əqidə məsələlərində, yəni sünnəylə heç bir şey bərabər tutmaq, yəni heç bir kəsin kəlamı Peyğəmbər həzmənin kəlamını bərabər tutula bilməz insanlarda. Çünki Peyğəmbər Allahın rəhidir. Lakin Əqidə məsələ, sonra şey, buyurur Rəhməhullah, yəni onu şərh etmədən, keyfiyyətinə varmadan bu artıq Allah Allah'ın ad və sifətlərinə və Əqidə məsələlərinə aiddir. Əqidə məsələlərinə Allah'ın ad və sifətlərinə aiddir ki, Allah'ın ad və sifətlərində həmin ad və sifətləri bizə məlum olan dəlillərdən artıq bundan əlavə araşdırmaq olmaz. Yəni Allah Allah'ın ad və sifətlərində biz Biz o dəlləri götürürük, ona iman gətiririk, onu, onu etiqat edirik, onu təhdiqləyirik, onu deyirik, lakin bundan kənara çıxmırıq. Bu məsələlərdə həddini aşmaq olmaz. Məsələn, Allah subhanət Allah özünün əlinin olduğunu ispat edir Quran-ı kərimdə. İnsanın icazəli deyir ki, o araşdırsın Allah-ı əlinin əli necədir? Neçə, Neçə e, barmaq, yəni e, barmaqların necəliyi və s. kimi şeyləri araşdırmağa haqqı yoxdur. Ona görə də İmam Rəh Bərbəhə Rəhməqla buyurur, Peyhəməl e, Səmin sünnəsini şərh etmək olmaz yəni əqidə məsələlərində olan hədisləri. Lakin qeyri-əqidə məsələlərində, yəni daha doğrusu qeyri-alatalan ad və sifətlərindən başqa Qeyri məsələlərdə şərhə ehtiyac var. Nəinki şərhə ehtiyac var? Lazımdır ki, insanlar alimlərin şərhindən yapsınlar. Çünki, şərhləri öyrənsinlər. Çünki, cahil insan öz ağlı ilə hədisləri lazımınca dərk edə bilməzsin. Və ola bilsin ki, yalnız hədisləri oxusun alimlərin şərhindən varmadan və zəlavətə düşsün. Və zəlavətə düşsün. Çünki biz bilirik ki, Alimlər teğəmbərlərin fərəsələridir və dini onların bildiyi kimi, yəni onların öyrənib-öyrətdiyi kimi başa düşmək lazımdır. Ona görə də sələf alimləri dinin əsaslarının sayılırlar ki, Quran, sünnət və səhabələrin anlayışı, fəhmi. Çünki insan öz ağlı ilə yozarsa zəlavətə düşər. Hətta fikri məsələlərdə. Nəinki? Əqidə məsələlərində. Nə görə vacibdir ki, hər bir kəsə bütün dini məsələlərdə elməhnilə qarışsan. Elməhnindən soruşsan. Və ilk elm almağa başlayan insan təbii ki, alimlərlə öyrənməlidir. Yalnız kitablara eytimat etməsi kifayət etməz. Buna görə sərəflərdən bəzilər buyurur ki, kimin müəllimi kitab olarsa onun müəllimi şeytandır şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır və s. kimi kəlmələr vardır olmuş sələflərdən çünki insan yalnız kitaba ehtimad edərsə çox məsələlər var ki ona qaranlıq dalar və bu məsələlərdə öz ağılından istifadə edər və icaları lakin el məhlindən öyrənərsə Həmin ki hər bir elməhli elmi özündən öncəki elməhlindən öyrənmiş və bu cür silsilə davam edir peyğəmbər sallallahu əleyhi və qədər. Ona görə də elm əhlindən öyrənənlər haqq üzərində sünnə əhli olan elməhlindən öyrənənlər zəhalətə düşməzlər. <gülüyor> Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu da Bir kişiyə belə dediyi rəvayət olunur. Yəb nə əxi? İlə Həddəftuqə Ən rəsul illə sallallahu səlləm Ələ ətadrib Ləhul əmfəl Ey qardaşım oğlu! Bu ərəblərdə müraciət üslublarından biridir. Hətta qardaşı oğlu olmayan bir kəsə belə. Yəni ki, özünün qardaşı oğlu olmasa belə ona, yəni, müraciət üslublarından biridir. Ey qardaşım oğlu! Sənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir hədis danışsam, ona misallar çəkmək, yəni onu başqa bir kəsin misal kələminə bərabər tutmaq. Çünki Peyğəmbər həzrəmin dedik, dedikləri vəhyi, digərlərin dedikləri isə adi insan ağlının təfəkkürünün nəticəsidir. Ona görə Peyğəmbər həzrəmin sünnəsinə misal çəkilməz, yəni ona ortaq tutulmaz, bərabər başkasının kələmi ona bərabər tutulmaz. Bundan sonra buyurur İmam Berber ve her rahmehullah 12. başlıqda selam ve kusuma ve mira'un muhtat yaqdahu şakka fi'l qal in asaba sahibi sunne buyurur əqidə məsələlərində kəlam, yəni fəlsəfə, həmçinin mübahisə, şək küpə etmək bidəhddir. Yəni, dinə sonradan əvabə olunur. Və bu, bu cür işlərə giren insanın qəlbinə şək küpə salar, hətta o insan sünnə əhlindən olsa belə. Yəni, əhli sünnədən olsa belə, əgər fəlsəfəyə vaxt ayırarsa, yəni fəlsəfə elinə girişərsə, həmçinin əqidə məsələlərində mübahişə edərsə, Allahın ad və şifətlərinin keyfiyyətinə vararsa və s. bu, onun qəlbinə şəkifə qalar. Buyurur Şəx Əhmərd bu kəlmələrin şəhində Bu, yəni imam Və, və hər rəhmələn bu kəlmələri əqidə məsələlərinə aiddir və həmçinin e, kəlməsinin mənası odur ki sünnədə gələn hər hansı bir şeyə qarşı çıxmaq olmaz sünnədə gələn hər hansı bir şeyi başqasıyla müqayisə etmək olmaz başqasını ondan üstün tutmaq olmaz Buna görə buyurur şəhs Əmmə qeyrə və əqaid minə əhkəm əl-fəraiyyə fəhə və qadr ixtilaf. Lakin qeyri-əqidə məsələlərində alimə arasında bir çox məsələlərdə yəni çox məsələlərdə ixtilaf baş vermişdir. Və buna görə də və qiyasdan istifadə olunmuşdur. Buna görə də qeyri-əqidə məsələlərində qiyasdan istifadə etmək Yəni dəlili götürərək Qurandan və ya hədisdən müəyyən bir dəlili götürərək digər məsələlərə qiyas etmək, yəni müqayisə edərək başqa məsələnin hüqumünü vermək və s. icazəlidir. Vəlakin el-mira bi hada mə vərədə fi el-aqayid min ayat və sifat və ahadisə səhiha fə hada yəcib axdə biha və imraruha kəma caət ma Lakin əqidə məsələlərində insana vacibdir ki, necə varid olubsa Quranda və yaxud da sahih sünnədə elə təsdiq etsin, ondan kənara çıxmasan. Onu, yəni, buyurulduğu kimi, buyurulduğu ləfli, ləfli ilə qəbul etsin. Necə ki, İmam Məlik Rəhməhullah Məscidində oturduğu zaman, bidəətçilərdən bir nəfər gəlir məscidə girir və ona sual verir. Əraitsa qauləllahü təala Er-Rahman ar alə arş -ar üstə və necə istəwa? Həmin bidəətçi sual verir ki, Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "Rəhman arşə hər şey yüksəldi." Necə yüksəldi? Yəni istivanın yüksəlişin keyfiyyətini soruşur. Bəzən öncə biz qeyd etdik ki, iman barədə hər Rəhmə-ullahın kəlmələrini oxuduğumuz zaman buyurdu keyfiyyətə varmadan və dedik ki, bu Allah Allahın ad və sifətlərinə aiddir keyfiyyətə varmadan və həmin bir soruşur ki, necə yüksəldir yəni keyfiyyət varır onun necəliyini soruşur yüksəlişin Allah Allahın yüksəlmə sifətinin keyfiyyətini soruşur və İmam Məlik Rəhməhullah bu kəlmələr eşləndə qəzəblənir və onu sərb basır gəzəblənir və onu tərbətir. Yəni onu sualın şiddətindən onu tərbətir. Və buyurur. Sonra başını qaldırır, həmin kəsin üzünə baxır və sonra isə buyurur. Al-İstiva məlum. Allahın istivası, yəni yüksəlişi məlumdur. Valik kayf məchul. Onun necəliyi isə məchuddur. Və al-iman bihi vacib. Ona iman gətirmək, yəni Allahın əlişə şey yüksəlməsində iman gətirmək vacibdir. Və səəlu ən Lakin onun haqqında sual vermək, yəni necəliyini sormaq bidətdir. Və ən tərəcdün su və sən pis bir insansan. Və əxrıcuhu fə əmrə bihi fə əxrıc. Sonra e, İmam Malik rəhməhullah e, öz ətrafındakilərə əmr edir və onu məsəddən Çarırlar. Yəni, keyfiyyətə varmaq və bu haqda dəlillər e, hədsiz çoxdur. Həmçin, İmam Mərikin şeyhi Rabi Ədəm buna bənzər rəvayətlər var və sələflərdən buna bənzər e, rəylər və rəvayətlər hədsiz çoxdur. Və hər biri davad edir Allah sublantalarının ad və şifətlərində keyfiyyətə varmağın doğru olmamasına. Həmçinin Allah s.ə.q. ad və sifətləri haqqında mübahisə etmək, bu barədə necəliyə varmaq yalnız bidət əhlindən gəlib. Bidət əhlindən başqa, bidətçilərdən başqa, heç kəsdən bu barədə danışmaq varid olmuyub. Fələ məsələsənin səhabələri, təbinlər, onların ardınıca gedən, ümumiyyətcə əhl-i sünnəyə isə onlar bu məsələdə Allah s.ə.q. Yəni ad və sifətləri məsələsində eyni rəyidə olublar. O da necə ki, öncə qeyd etdik, imam məlis rəhmək olan kəlməsini iman gətirmək, la onu haqqında, necəliyi haqqında sual verməmək rəyində olublar. Və bundan sonra bu kitabın təhqilçisi, yəni Şəhəri Sünəbər kitabının Şərhi Şəx Əhmədə məxsusdur və onun, yəni bu kitabın təhsilcisi bəzi misallar çəkir. Bidət əhlinin üçlü zəlalətə və onların səlama, yəni fəlsəfəyə vaxt ayırmaqları ilə, fəlsəfə ilə məşğul olmaqları ilə düşdükləri zəlalət və sonra tövbə etdikləri zaman onların çox şey uduzmaqları və bir çoxlarının heç tövbəyə məhvəq olmamaqları haqqında bəzi misallar çəkir. Və qeyd edir və huva ləvətərə ismül ғazali ləkənə əftal deyir əgər bu yerdə İmam-ı ғazali rəhməhullahın adını çəkəkdir, daha yaxşı olardı çünki bilirsiniz İmam-ı ғazali rəhməhullah bəzi məsələrdə doğru əqidə üzərində olmuyor, yəni xata etmişdir lakin Allah ona rəhmət etsin ömrünün sonlarına yaxın olduğu əqidlən tövəbə etmişdir. <gülüyor> <gülüyor> ve buyurur buna görə ve kadalik ne demə? Ve ta'allama fi ta'allama ilmi kelam. Buna görə də İmam Muğaza dil rahmehullah kelam elmini, yəni fəlsəfəni öyrəndiyinə görə peşman olmuşdur. Ve khuddu fihi ve terk ve terk tedebbür kitabullah, kitabillahi və sünnə-rəsulullah sallallahu əleyhi səlləm və əməl bəma fihi fima min el ayat və Həmçinin İmamə Qazalə də rəhməhullah kəlam əhlindən dərindən, yəni fəlsəfə elmi ilə dərindən məşğul olmasına peşman olmuş. Allah təalanın kitabını və Peyğəmbər sallallahu əleyhi sünnəsini öyrənib ona lazımınca əməl etmədiyinə görə, yəni ömrünün sonunda peşman olmuş və bundan tövbə etmişdir. Yəni kəlam elmi ilə məşğul olmasından tövbe etmişdir. Lakin Subhanallah. Çox bir çox alimlər olublar ki, onlar etdikləri xatalardan tövə ediblər, haqqa qayıdıblar, lakin onların ardıcıları həmin bidiatlərə davam ediblər. O cümlədən İmam Gəzəlinin, yəni qoyub getdiyi bir çox məsələlərdə, yəni sufilər bu gün də İmam Gəzali rahmehullahın etdiyi xatalardan Hataları özlərinə dəlil sürlar Həmçinin Şəhq qeydidir Abu Abdullah Muhammed İbni Ömer Ərrazi Yəni bu o, Kəsin tövbəsini o buyurur Təqallə fi kitəb Ləzi sənəfəhu Fi əqsam Əqsam Yəni həmin Ömer Ərrazi Məhəmməd ibn-i Ömər Ər-Razi sonuna yaxın tövbəsini bəyan edir. Yəni, burada şeyx onun yazdığı şeiri gətirir tövbəsi barəsində və şeirin mənası belədir ki, ağıllar məhduddur. İnsan ağlığı məhduddur, hətta insan nə qədər çalışsa belə, nə qədər düşünsə belə və bütün insanların düşüncəsi əgər yəni dindən kənarda olsa, şəri şəri dəlillərdən o zaman sahibini vəlaətə salar. Və əgər kim dünyaya bağlanarsa, dünyaya bağlanan kəslər də yəni onun ağibətinə, onların öz ağibətlərinə görə peşman olarlar. Və biz ömrümüz boyu Məhəməd ibn-i Ömər biz ömrümüz boyu vaxtımızı sərf etdik yəni ağlımızı tətbiq etməyə yəni fəlsəfə elminə, kəlam elminə lakin bütün öyrəndiklərimiz, bütün bildiklərimiz onun bunun kəlməsiydi. Buna ələcək qeyl və qəl deyillər. Yəni Quran və sünnəni kənarı qoyub yalnız onun bunun dedikləri onun bunun yəni, kəlmələri ilə oturub durduq və çox-çox çox insanlar gördük ki onlar kəlam elində girməklə kəlam elində təhəsməklə yəni təhəsməklə vaxtlarını puç etdilər bundan sonra yəni bu ə, təbii ki tam ə, şeyin tam mənası olmasa da yəni onun qısa məcmunudur ondan sonra buyurur ثم يقول لقد تعمل الطريق الكلاميه ومنهج الفلسفيه فلما رايتها فما راك تشفي علي, علي ولا تربي قليلا ور ورايت أقرب أقرب الطريق طريق القران والسنه i'sbat buyurur ki ikin fəlsəfə elmini öyrəndikdən sonra kəlam elmində çalışdıqdan sonra onun puç olduğunu, onun heç bir olmayan bir elm olduğunu gördüm və bundan sonra bəyan edilir ki ən yaxın yol, yəni cənnəti qazanmaq üçün ən yaxın olan yol, ən düzgün yol isbat məsələlərində və Qurandan ayəni gətirir: "Ər-Rəhman ərşə Taha surasının 5-ci əvəsi Eləhiyyəş ədəkəlmət tayyib Gözəl kəlmə ona tərəf yüksəlir Yəni Allah qalan yüksəklik olmasına Yalnız burada bir neçə dəlillər gətirir ki Bu onların əqidəsinə görə Batil olan bir şeydir Yəni Allah qalan əvşidə olması Fəlsəfəçilərə görə batil olan bir şeydir Səlsefəcələr bunu inkar edirlər. Və özün öncəsi, öncəki əqidəsinin batil olduğunu bəyan edərək ayələri gətirir və buyurur ki, ispat mövzusunda ən gözəl yol, ən yaxın yol ayələri təsdiq etməyə gördüm. Və həmçin buna sonra buyurur, e, nəfi, yəni inkar etmə e, mövzusunda, yəni həmçin Allah əspantalanın iki ayəsini gətirir, Leysət təmisli şey şura surəsinin 11-ci ayəsi, onun tayı bərabəri misli yoxdur, yəni Allah əspantalan Həmçinin Taha surəsinin 110-cu ayəsini qeyd edir Lə Lüxeytunə bihi ilmə Heç kəs Allah salanı Öz ilmi ilə əhatə edə bilməz Yəni, öyrənib Kursara bilməz Yəni, Muhamməd Ömər Ər-Razi Rəhməhullah Ömrünün sonuna yaxın bu nəticəyə gələ bildi Lakin Təbii ki, o bütün ömrü boyu Quran və sünnəni öyrənib Öyrətmək Yəni, e, fəzilətindən uzaq qaldı. Həmçinin Cüveyni, rəhməhullahdan şeyh misal gətirir burada. Cüveyni bilirsiniz kimliyini. Kim deyə? İmam Cüveyni. İmam Cüveyni Səmərqənd alimlərindəndir. Yəni, Orta Asiya alimlərindəndir. Və dörd il müddətində Məhkədə və Mədinədə yaşadığına görə, yaşadığı zaman Məhkədə və Mədinədə, yəni Peyyəməsən məslində və Haram məslində imam durduğuna görə ona imam adı veriblər. Həmçin ona İmam Harameyn deyirlər. İmam Harameyn, yəni iki haramın Məhkə və Mədinə məsidlərində imam olunur, İmam Harameyn adı verilib ona. Təbii ki, öz tərəflərləri tərəfindən və ləğəbi Cüveynidir. İmam Cüveyni rəhmul, rəhməhullah, ölümünə yaxın təvəvvə edənlərdən biridir. O da kelam əhlindən olur. Yəni fəlsəfə, yəni fəlsəfəyə vaxt ayıran fəlsəfəni öyrənənlərdən biri olub. deyirür İmam Juveyn rahmehullah Ya əhəbna la təştaglu bi-kalam. Fəlău əraftu en nə yabluğü bi ey yoldaşlarım fəlsəfə ilə məşğul olmayın fəlsəfəni öyrənməyin əgər mən öncədən biləsəydim ki fəlsəfə elmi məni bu dərəcəyə çatdıracaq məni bu hala salacaq mən onu öyrənməzdim həmişə başqa bir cəlməsində buyurur bölümindən az öncə dediyi cəlməsində yaqaz qitul bəhra xiddamə Yəni, özümü böyük bir dənizə tabi etdim. Yəni, bu kəlməsinə qəstəyir ki, fəlsəfi elmini böyük bir dəniz adlandırır ki, kim ora getsə batır. Yəni, ölür, məhv olur. Ona dedir ki, özümü böyük bir dənizə tabi etdim, böyük bir dənizə atdım. Yəni, boğuldum onun içində. Və xəlləyətə əhləl-i isləm və ölümuhum. Lakin İslam əhlini və onların elmlərini, yəni İslam elmini tərk etdim. Şanallah. Şiberin özünün olduğu elmi İslam elmi adlandırmır. Yəni həmin fəlsəfənin kəlam elmini İslam elmi adlandırmır. Və buna görə deyir ki, özümü böyük bir dənzə atdım. Yəni onun içində boğuldum. Lakin İslam'ı e, müsələmanları və onların elmlərini, İslam elmini tərk etdim və daxıldım fillezī lehūnī anhū elə bir məsələlərə baş qoşdum ki elə bir məsələlərə girdim ki o məsələlərdən biz qadağan olunmuşdu yəni Allah təala advesiyətlər barəsində keyfiyyətə varmaqdan biz qadağan olunmuşdu lakin mən o məsələlərə girdim bu məsələlərə baş qoşdum və anə fa in lam yudrikni rabbī əgər <gülüyor> indi Rəbbim mənə rəhmət etməsə, məni bağışlamasa, və vay i̇bn Cüveyni, vay olsun o halda İbn-i Cüveyninə halınaq. İbn-i Cüveyni özüdür, öz haqqına deyir ki, əgər Rəbbim məni bağışlamasa, Rəbbim mənə rəhmət etməsə, o zaman vay olsun İbn-i Cüveyninə halınaq. Və hə ənə əmud ələ əqidət ummi, və baxın, indi mən artıq ölürəm və elimsiz olaraq. Elimsiz, sabahsız bir insanın əqidəsi, əqidəsi nə halda olarsa, mən də o halda ölürəm. Yəni, imam adlanmış, böyük bir alim, onun bir çox kitabları var əsasən də, usulfik mövzusunda və usulfik mövzusunda Yə belə bir alim ömrün sonunda deyir ki, yəni bütün çalışdıqların hamısının sıfır olduğunu bəyan edir və buyurur ki, Baxın, indi mən ölüm ayağındayım, lakin elimsiz, savadsız, cahil bir insanın əqidəsi üzərində. Əvqal, ələ əqidəti, ə, əcəiz, ə, neysə böyürük, və yaxud başqa bir rəvaətlərdə gəlir ki, qoca, neysə, yəni, qoca bir elimsiz insanın əqidəsi üzərində ölürəm. Bu cür kəlmələr bir çox alimlərdən mövcuddur hansı ki onlar yəni haqqı bildikdən sonra tövbə etmişdilər lakin bəziləri fəlsəfə elminə məşğul olmaqla yəni kəlam elminə məşğul olmaqla və qəsd olunur burada burada e, Allah Subhanahu taalanın ad və sifətlərinə qadağan olmuş şəkildə yanaşmaqla yəni keyfiyyətinə varmaqla necəliyini öyrənməkla və bəz bəziləri bu cür vəziyyətə düşmüşdilər Və bəziləri isə yaşadıkları mühit onlar zialətə salmışdı. Olsun ki, müəyyən məsələlərdə, yəni yaşadığı mühit sufilərin bidəətləri arasında olduğuna görə bəzi alimlər müəyyən məsələlərdə, xüsusən də advəsəf mövzularında, yəni xat etmişdilər. Və yəni, buna görə gərək insan elmi elməhdən öyrənsin. Elmi elməhdən əhlindən öyrənsin. Bundan sonra 13-cü başlıq gəlir, 13-cü baş, başlıqda İmam Rəbə, hər artıq Allah s.q. alanın ad və sifətləri mövzusuna başlayır. Yəni, Allah s.q. bəzi adlarını şərhinə və həmin ad və sifətlərə necə yanaşmaq, necə Allah s.q. alanın ad və sifətlər elinə necə girişmək mövzusuna soğunur. İnşallah bu dərsi e, gələn dərsdə davam etdirərik, həm də əşkilərini ayətə səfələ edə bilək.